Аеростат. Аеростат – легший за повітря літальний апарат, який рухається завдяки газу або нагрітому повітрю, що міститься в його оболонці. Сфера застосування аеростатів – підйом на потрібну висоту систем відеоспостереження, зв'язку метеорологічного обладнання.